Вивозити за границю те, що добулося в краю, на мій погляд, негарно. Це прямо грабіж. «А наш виїзд на море?» – спитався доктор. «Це така дрібниця, що про неї згадувати не варто. В Німеччині навіть шведсько, котрий цілий рік гірко працює, дає собі літом один місяць відпочинку, бере тисячу марок кишеню і їде за границю, щоб, як вони кажуть, відсвіжитися. Ми також небагато більше витратимо». «Бо, як знаєте, я не люблю вдавати великої пані». «Тому не любите, зауважив доктор, – «бо ви нею є». «Ні, я тепер почуваю себе людиною і на тім край. Людиною з ласки долі багатшою від других, але якраз тому обов'язаною щось доброго робити». «Я дуже рада, що через проекти пана Хмелинського наші робітники дістануть добрі заробітки і взагалі тутешній добробут піднесеться». «Ми вже оте подбаємо, панове, правда?» Тут Антоні заповів отця декана «Просіть до нас, до товариства», сказала графиня І за хвилину появився декан Графиня привітала його словами «Маємо тріумвірат. який спитали панове «Доктор, отець декан і пан Хмелинський» «Бачу, як моє бабське царство зацвіте, коли керма перейде в руки таких мужів» «Нічого не розумію», – задвигав рамена медикан. Йому розповіли, в чим діло. «Найбог благословить щасливі починання», – казав врадований пан отець. «Нове життя, нова доба, це славно, дуже славно. Але що скаже моя читальня, захоронка, молочарка, спілка і так далі?» «Вони не потерплять на тім», – потішала його графиня. «Я вже казала оцю деканові, щоб мене скрізь уважали членом, дійсним або основателем, котрий дуже совісно буде сповнити свої обов'язки членські». А доктор, жартуючи, додав, «В розмірах, котрі відповідають платиспосібності графині і накладучи меж добродійності, як писалося колись в запрошеннях на добродійні вечірки». Доктор знов починає жартувати, не сміхається з нас – «А де як ми змовимося і візьмемося до нього?» «Не треба, ласкава пані, з мене досить насміялася доля». «Ах, який бідний!» – жалувала його графиня. «Як змарнів, марнію вщернію, правда?» «На лиці – ні, але в душі, ласкава пані». «Доктори не вірять у душу», – відповіла графиня. І почалася розмова на ту й ніколи не вичерпну тему, котра зацікавлює навіть невіруючих людей». «Матеріальний бік людського існування, все те, що можна побачити, почути, чого можна діткнутися своїми пальцями, не заспокоює чоловіка, його тягне до себе невідоме і незриме. Він рад був безконечність розширити свій горизонт». Доктор сказав, «Як природописник, я бачу світ, мов, щось суцільне, логічно зв'язане з собою. Все, що існує, має свою причину, сповняє якесь завдання на світі». Чоловік не позбувся ще свого колишнього антропоцентричного погляду. Йому здається, що все існує для нього. І він не всі явища глядить з погляду хосенності або шкідливости для себе. Що хосенне – це й добре, а що шкідливе – те зле. А воно так не є. Природа турбується усіма своїми дітьми, а не лише чоловіком. «Чоловік – вінець творіння», – запримітила графиня. «І це так лиш йому здається», – перечив доктор. В однім перевищують нас звірята, навіть малі, такі нікчемні в порівнянні з нами. Ми горді своїми селачами, а подивіться, які тягарі двигає мурашка. Ми тішимося, що так скоро поборюємо простір, а гляньмо, яку дорогу відбувають комахи. Ми пишаємося особливо пані своїми багатими одягами». А нема такого убрання, котре своїми красками, узорами могло б рівнятися з крилами не то мотилів, а й малесеньких, на око сірих, нужденних дрібнотворів. Цікаво прослідити життя хоч би оцих караконів, чи як їх там звуть, що цілими стадами плодяться в наших кухнях, у найтісніших щілинах і шкаблубинах. Які в них товариські форми, які звичаї, як вони зустрічаються, вітають, як виявляють свою радість, своє вдоволення і невдоволення життя. З того для нас так нікчемного існування. Говорите, пане доктор, ніби під впливом святого Францішка засижу, запримітила графиня. Ні, пані, я говорю з власного досвіду, хоч знаю про цього святця. Природа велика, багата і премудра цариця, царство її безконечне,